له نو ته له دې خدای جنگ زمونږ او د کافران په من کې شو زنوم حاضر ډېر به خپو به خدای خپل مقران له خدای ته و زمام مړانه نو چې جنگ یو خود شو دې مسلمانانو ته تکلیف وراته دې دی دې وې زو تاسې په ورته یاو بل صحابی سکه که یقصد که چرت ده ویزو وردم جنت بوئی محسوس دو تکافران وارا ره او داس جنگیو چې چه سلورنیمیشلی گزاره دی لگه او یو گزاره پشانه دی لگه دلیو تول پا مخا داس لگه دلیو چه چاپی جندنه زکی چه مخسینا خپیلا سنه تول پا خوشو او په نزو په تو لې دلو سلونی م شلی ولارهخورړې چې راله غې د بوتو په بندو پیژ ده ګوت بندو پیژ او یو خالی او خل دا ماماسی چې خلال ورته په دیو پیژ خدا د دا خلکو په باه ک داختمره لګلی دی چې بعد د مسانه غ چې خدای سره سر ده کړې غ د هر په من مؤمنین په معمنانو کېریجانو داسې سړ دي ص د کومه ح الله حالی رشدیه اکڑا آغا وادی چی دا خدای سر اکڑه وی همین هم من قدوان احبا چاخو آغا اخپل ارزو پورکڑا و هم من ینتظیر و لاسوک په انتظار کی دی و بدلو تبدیل ایس قسم تبدیلی رانو اصل حضور پاکت چاوی سیب آغا من ینتظیر و لاسوک تینو حضرت پل حراروان و ایدا آغا دی دی بنداسی جو لی ازی اللہ و صادقین بسدخیم خدای با بدل ور کی رشتونو لرا پر چا د خدای سر رښتیا وادي غني او پاره رښتونه پات شي خدای پاک بداره بدل ورکي او يعذب المنافقين او منافقان له عذاب ورکي نشا خدای فقشي او یا تو باندې يا باغ لم توفيق د توبې ورکي لينو منافقان توبې وکنه ان الله كان غفور رحيم خدای پاک ډیر بخون ګو مهرونه چا چار څخه کړي خو خدای پات ته توما واسي کې د څلو کا کافر هغه په یو ځل جنت کې خو په پریشتیا ته د کوفرونه او ایمان کليمن وي سړی دی هم شته مو واسه با زمو خپل ته به د ستاسو مخ کې ته ووا با واسه ورده الله الذين كفروا غنوا فاسقل الكافرين بغيظهم سرد غصو د قهر خپننه ځکه غصې یوړې واپس لاند لم یا نالو خیر اصف ایدیو نمونتا اگر کافران چی دولا سوزارو نا پینزل سوزارو پور راغلیو اگر خوارو نامرادا دا مقصد داو چی دا مدینی خلق بطماغ لم یا نالو خیر اصف ایدیو نمونتا وکف اللہ المومینین الختال خدا کافشو مسلمانانو د پارا دا جنگ نا یعنی خدای داس سورت جوڑکو چی جنگو نشو او مسلمانان محفوظ پاتو شی او غیو تخته خده سیلی ناوستک ناگی پخپلو تخته ده نو کافیشو خده پاک مسلمانانو د پارا د جنگ نا خده ولا بس شد وکان اللہ قویین عزیزا خده دلوی طاقت خاونده او غالب دی پارچا وانزل اللذین زواهروهم را کس کر الخده پاکا خلق چیم داده کرده دا دی کافرانو من اهل کتاب اغا اهل کتاب اغا دا کم زین ایراغ کسکرل من سویاسیهم دا خپلو خلاگانون اگه خلاگان اپران استی ورال طول سلامی شو وخدفا فی قلوبهم رعب خدای واچاو دا دوی پزرونو کی رعب پا خپلی صلحت وی سیب چی دا فلانکی سخوا خیضا منگ پا اگه پا حکم ما نرازارا دا اگه دا خیالو چی ماف کی اگه اگه سوال کرو دا خداینا اگه پا لگه دلیو پراک اگه اگه خدای اگه اولا که د کافران سره سر جنگ پاتی نو مال جندره که چې آگی سره جنگ و کم. او دویم سوال داره که کافران و سر جنگ نی پاتی نو ما شهید کی پدی زخم کی چیزا ما شایدت نصیب که خوالی می شید که چیزا پدوی بانیزلو یحکم پدی بنی خوریزاو نا دیر غددار قوم نو خودی پاکیت بارا سوال خبول کرو اگر اگین شیده مشو خوالی شید شو چیز آگین سزی پی جاری نا او یا درما لکی د جنازې راول او اختزل له عرش رحمان مخره عرش پټالو شو د د پمان نو بوخاري شریف د لنرش نو انه واي وانزل الذين خدرتس کډل الذين غخل ظاهرهم چه امداد کډو رکھا چا مسره من اهل الكتاب اهلي کتاب من سايسي مدخل خلاغاونه وقد ف في قلوبهم الرعب واچو د دو دوی پزرکی حیبت د مسلمانان و غلوبان یر علا فریقا تقتلون سمڈکڑل و تأثیرون فریقا و سمڈ بندیوان کرن اگه جنگیان ایتمر کرن بغیر داغا چې چچا ایمان نوڑا او خضی و زنانه او معاشمان بندیوان کرن و او رسکم ارضهم و دیارهم خدای درک تاسو و تپا میراس کزمک و کورون داگی داگی اگه عباد ازمک و کورون در تپا شو. وامال احمد اغیمالونا و عرضا لم تتوها او اغزمکه درکر خدای پاک چه تاس لا قدم نوی خیب آغی در خزمکم در نور واده عدا ورس راش در خیبر از مکه ور تیاده لام در یهودیانوان وکان اللہ علا کل شین قدیرا دی خدای پاک پارسیز د خدرت مالک دی رو کوکی در بیان شو د در حضور زاد دیل ویده دی چا چې در تکلیف رسولی دی, دی یا معاہدو کې په باندې کړه دا یې فرایه رسوال کړی دي پس به بنوکه اللهم صل وسلم و عليكم رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين وعلى اصحابه اجمعين اما بعد فاحذو بالله من الشيطان وجنم بسم الله الرحمن الرحيم یا ای یا نبی قل لازواجیک ان کن تننا تورینن الحیات الدنیا زینۃ ها فتاعینا ومتعکن وسر کن سراحا کوکی د دو جنګونو بیان شو د جنگ احزاب او چاغې ته جنگ خندق مای او د جنگ بنی قریظه هغه کې منافقان و حضور په تکلیف رسولونو داوی انجام سپه رشو او يهوديان موعده ما ته کړو نو خدی په دارین ملکونه او زمکه او باغونه خدای پاک د مسلمانانو پلاس کې ورکل کړ نو تاو خدلې شچچا حضور پاک ته تکلیف رسول دی یا مسلمانانو داری انجام خراب شول دي رکوکی د بیبیانو یا خبرو ته اشاره او د کوم د حضور پاک ته یو قسم تکلیف رسېدل شوی دی نو دا ری بیان کوي ا بیبیانو ته خدای پاک د جن طریقو فونګل قصدا څه و چې دا, دا, دا علاقه پته او له حضور صحابه کرام باندې ځمکې تقسیم کوي او غوونه نه فراخirana د حضور طبيت خدا سره د غي جون د فقيرو نه چې صبران الله غبي فقيرانو ورک نيازل دي زنانو کې خدا طبيتي چې د خپل قوم او علاقه او د کلي خزي ویني چې په خو شاله دي خجامي غوندي خفراس کاږي نه دي بی بیان میچرازه بی چې موږ حضور په تموري دا نور سنگه خوشاله دي د دنیا بادشاہ نو څخه دی سنگدي خفه محلات او او قارن جامو کي اعظم د ننور صحابه کرام غیمانه پراقيدا او قربان تاسو ډیر سخت ژوندته راي د بیا یو یو جامو بو اسو د دو میستي ور کاراون نه دی بدشه دغه نن اوروله پدې به د اورب شوړو نه چرتدوخته په لار پاسې په ماړخی ته نودېنه نه فره نو بیا نو یو ځل په وې حضور پاک ته یې سیم مونتم داسې اساس پر برابر کړو ښاره د دنیا له بازارانو خزي څنګه خولي ګرځي امپایشوي سره کیني او baseX ماندارانه ورته کړو حضور پاک کا پښو خلک داسې واقعیات کیږي چې آئنده لپاره یو نصیحت جوړي دغه سن سنکه خدای احکامات راولې ده یا پیغمبر دې بیانه دې راځمکه ورته که د دنیا ډور سنگار په خې په دنیا کې د دینه په اړه نه مراله راځي راځي چې په خوشالهم پریدم اوสานه کمه دا کړهږي او کنه خدیو رسول په خې نو چې سنگه دما جون دی اوی باندې بازار کړه تاسو خدای نور خو په شان نه تاسو په ډېر له تحمل وکاله نه بارباش پیغمبر او د دنیا د بادشاہ او د لیڈر دا فرق دی چې پیغمبر 5000 کله همشغه خیرت دا امت اسلاح بھی، بھی، بھی، بھی بھی، دا وی د امهت اسلامي عقيده وی او امان او اخلاق او زکه وی عاقبت اندیشي وی جون راوانه د دنیا لیډر په ټوله رځوي ډوډه ډوډه ډوډه ډوډه وغری ډوډه د کداري په نظر کیسه افاده دنیا د کداري په نظر کیسه حضرت خيټه ناغی پا نظر کی دیر فراس کاکت دیر قوم زنا اور کئی پیغمبران قوم انسانان کئی پیغمبران چا تنو زستاسو دوڑے گا زکت دیر پا رانی دوڑے گا تا پا حالا تاریخا دا جن تاریخا برد رکھئی دا پیغمبر او دا لیڈر دا فاکت دیر که پیغمبر با ستا دا اخلاقو ستا دا اخیدو ستا دا کردار ستا جن فکر کئی قسم دې چې یو سړی عقیده او عمل کله شینو لګړو ډېرې ما ته ډېري ورシャレ نو په دې پښو راځي اځې سړی تا ډوړې ډوړې په نه تر کې کې عقیده دې عمل دې تلر کړه تاسو په یې جوړه تا داغه به هميشه ارواوږي د دنیا اوګي مونسې وې قسم دې د دنیا اوګي لکه دې دال ور کړه نو هغه چې ور کړه به چې لاس چرګانه چې لاس چرګانه به یې بووي چری جیوی به مور سره چټننګ پکاره به ور پسی بوتلې پکاره دی به موټر پکاره دی به ګرانچ پکاره دی به خصا پکاره نور پکاره دي خضه بساتې پسه نو د دنیا سنحان مشتا ها د دنیا نه پوره کیږي دا ته وي دا ارماونو نه راهمږه یوا دا څه زیر روان دي چې به سغون مارونه د دنیا لیډران او ماشان صرف د دنیا فکر کوي هغه هم باندې یو لوی فکر کوي اغلوی جن سره دنیا مخ کوي او دنیا کې برتل چلو خای حلال روزه ګټلو د خپل اخلاق او مشر او د تشرد په جندلو د حقونو نو ته په جن دې وینې نه نو وذوره په او ستخه دې بیا تنزیه کوي ا چې بیا نو تان تان سیات دې د دنیا ټول خو ځو خپل کند یا ایوها النبیو اے پیغمبر کن لی ازواج کتوو اے بیبیانو ان کن تن تردن الحیات الدنیا کتاسو غاڑ جن در دنیا وزین تا اور دوال سنگار د دنیا د دنیا دا غاڑ زیڑ جامی مففید فتعال اینا راش اٹولی او متع کن متعب در کم یعنی جوړه جوڑ, جوڑ, جوڑ جامی بر کم جمیلا او سره خپل نصاحن زميلا او پریپم د په کړې طریقه پریپم در چې سره خزه پرې د کنه یو یو جوړ ورکړي د شریعتو کوم به او د مدی مودې خرچ ورکړي مراد یو یو جوړ جامې وذر ک موعده ته او په ښهاله په طریقه ومه پیدا وین كنتم تر الله او رسوله او کتا صحده رسول فقره وَدَّاوَ الْآخِرَ وَرُسْتِي جِهَانَ امْفَقِرِ عِنَّ اللَّهَ عَدَّلِ الْمُحْسِنَاتِ نو بے شک خده پاک تیار کرده نیکانو بی بیانو دا پارا پا تاسو کی عجرا نازیو آیا و لے عجر تاسو اللہ بی جنتو نا پشاره تیارو بی ناسو شیده دا چی تاسو غصت نا یا تیرار حضور پاک اولا عائشه بی بی رو غصت وی یو حکم را غلی اوي قربان سره به خدای وای که دنیا د کوم خوخي چیزم پرې ده او خدای و رسولم رسول خوخي نه بس په دې جنبه گزارا کوي اغي و مور پلار بمور بلار سره پدې خبرو کې مشورې کوم زمو خدای و رسول په دې تر پاسي او کارونه کې به نور بي بيانته اندو يعني سا النبي یعنی پیغمبر بي بی بيانو ميا تي من كن نبفاشه ت مبينا که چو که پتاسو که یو گلتی سرگنده یو گناو شوا یو دعف له العذاب و دویفین اغیله با گوری دوچند عذاب ورکلیشی ذکر چه سمر یو سری ازت من د دلیو درجو خاون دی دا علم نو گنام خطر ناکر یو عالم چه گناو که دوچند عذاب اید اپنیک عملیم سواب دوچند وی آیات نوالی میگی پیغمبر بیانو که تاسو که چه غلتی دوچن عذاب بور کرشېږي تا وکانا ذارک علی الله یسیرا خدای تعالی برکوله سان دی غیر چانس پرواز او مې من کن ل لله او چاچے چې کو اطګو تابعدار یو کړه حکومه یمنه فتاسو کې د خدای د رسول و تا او نیک عملونه وکړل نو ته اجر حرام راتین ارایه له ثوابم د جنت ورکو آزاد د جنت دی او ثوابم د جنت دغه تاسو د پیغمبر بياني ورتقدنا له حارس قریما هم تیار کړی دی داسې خود د پا می عزت من رزا یعنی سره نبی یا پیغمبر بييان لستنک حد من النساء تاسو د نور خود پشان آسول خلوه مخامت ندر کرده ده دین الوی عزت شده چه ده په انبر پا نکاکی راگنی خود اقوه پا جانت که ده خفل خان ساره یاو زل ده فاتیمی بی بیاو ده آئیشی بی خبره آئیشی بی بی, بی تکشن ده فاتیمه بی بی مشرا آده حضور پاک لور ده آده پندل سو کالو آده آده نو کالو چه واده کی ده فاتیمه بی بی, بی زده حضور پاک لوره مغی بلکوه په د جنت د بیا نو سردار ایمه ده هغه شبو چې ته جنات تزی نو د علي سيد ناس بديني ولي او ځکه چې جنات تزم د حضور پاک لاس باندې ولي ورته دې کړو څو نو دا کار اجازه خپل قانون سرغوازي جنات دا د علي سيد مرګ لري زبر د حضور پاک ورک یا نیسان نبی یا پیغمبر بی بیانو لستنک احدی من النیسان نیه تاسو دا جهان دا نور و خوز و پشان یعنی تاسو لخودیلوی ازد در کرده ده. خوب دا پدی یوازی غاوره نشه چی من دا پیغمبر بی بیانیو انیت تقیتون که تاسو که تقوی علی که پریزگاری خودی پاک بیزاد دی دا چانه سبا قومت نگوری کردار و عمل و اخلاق ترده پیغمبر دا بی بیانو پېتا سود خوځو پشان نه یو که پرزګریدر کې کتا انیس تکه تن کتا تقوا میدار پهنا تحان بالقوله ورته د دا ژوند ادب خای پهنا تحان بالقول نرم خبره مو کوي چا سا تاسو طبیعت کې دانه دا چې جواب چا سکی نو خو خبرو کې نزاکتي پیغمبر بی بیان توي اهه نزاکت طبيب نه اختیاروي دا چا په سوال جواب الَّذِي فِي و فیاق معلذی فی قلبه مرہ سوداگان به دا پذلدار خلقو کی بیماری نه پاتې پاتی یعنی جواب کله نو سوق تاسوږی د خځې आवाज عورت نه جواب کولی شي او بیا نو تقدیر جن طریقه ښایي چې چا با هغه شان جواب نه کوي لکه د خوز طبيع او اچری سنجیدہ جواب کوي کلک د خندا خبرې نرمه خبرې نرم د نزاکت خبری دا قینج خبره دا با خزنه کې سړو صاح نو ویغي تور ټول امت د بیا نه تحقم نو فلا تخدان بالقال نتعکت بنکره په خبره کې نرمي بنکاوه فی قلبی مرا ذروق سوداګانی به پیدا شید چې په ظنون کې چې مارسته وقول لقد المعروفا ویا خبر سنجیدا معقولا سوکتا پوس کئی نکلک جواب بارک دس پکاویو نا خودا دا خود جواب ناچی دا خودو آقا تبجید یا کشان خبری چا سامن نا یوان بیم بقرنا فی بیوتیکن پکورونو کیه تاسوبا بغیر ضرورتا بارتنون سکن آقا بی دا وطو وقین ونا تبرجن تبرجل جاہلیتی لولا نب سرگندے گے پشاند سرگندے دو دا پخوانی جاہلیت د جاہلیت دستور چې چی خځه په کلو محکر لیدې سرونه به سرګندومټه به سرګندې هغه سرګندوالې باندې د خدای حکم دا چې خځه به ضرورت ا د کورنوارته نه زی وقرنتی بوته کوم او سیګه په کلو کورونه کې د ضرورت په احتواتی شي حج لا عمره لا نمور بلا لدولې مړی لا شي یا یو خدای دغه زو جواب سپني وتی شي ورسروائی و تبر رجنا خدا سی با اندامونه نسرگنده نبسر وی نبسرگنده گه تبر و جل جاهلیت لولا پشاند جاهلیت پخوانی آقا شانده نکی پرده چه نوار بغیر ده برقینه و بغیر ده کت لکس آتر نا چه بدن پکی طول پوٹی وطلبندی خود سرساری خبور کوری چه خود آواز آورت نده خود قینج آواز نا او څو خطرناک سره پااره استعماللی په ریډو کې خزا په ټيلي ویژن کې خزا په دوكان خلارې درويشن دفترونو کې خلا د جزر په ټکټګر کې خزا راګاړي په ما په د ځان کتن په وخت کې خزه اسپټال کې د سړي سعودي اور د غور تولاړی د اموردار یا چویانی یا مزرمانه زوانه د اده دي لپاره چې د مریض روښان کم وختانه اخیری د ایمان وخت کې او دا و وقی اغطاسو وانا غرب ته نا تک خدمت که خدا خزو او سرلی ده خدمت که ده سرل خزو تا ده او سرلو د ده سرلی وانا دا خزو سرلو سرل سرل سرل او دا سرلو خزو سرل نو خزی چی داس رازی تبیل چی وادی ده نو قرن فی بویو او سه گئی پخپلو کورو نو ولا طبر رجناح Nilسرگنع گئ. طبر رجل جاریت اللولا. جاہلیت اللولا Preчب ہے حضور دا زمانی مخدی اسلام کا مخدی. دا جاہلیت پخوانی پشا سرگنن دے گئ. دا موجود جاہلیت دا پخوانی نا زیاد تک. دل تخو. بزر پخلی نشم میری پچاکراچی لدلیل آور لدلیلنو حالت دا دینام خراب دے. آتر صرف دی نور ملکونو تلاء نرط Share واضح حالت رو دلته مشورې موږ په حق په پنجابیانو پورې خندنسي د پنجابیانو خځې به پردی ګرځي پښتانه د دین او ورورول یاخینا تجل پټو کې ګرځي اواز دې پټي مار په سي باندې هغه څنګه دا به ډېر وی پښتنو یې هغه تا ټور نه کیار به پردیش را پښتوه inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa qarna fi buyutikum barqara wasege pakhpul kurunuki wala tabarratna tabarruj al jahiliyat ilula pakistan ki leader de numa sar khan de aw aik zaranam da kafan ba da khud na khatam de khabar ke ba yarama inna lillahi علیکم والی داخل زی والی شاملات کر رہے دچان نقل کر رہے دانگریز نقل کر رہے یعنی تا مسلمان ہے تا خوکر قومی تشخص غیرت حیاء پردر ختم کر رہا ته مسلمان قوم مولی ہوئے بے خوزان تا انگریز ہوئے زانت یبودی ہوئے زانت روسی ہوئے زانت اندو ہوئے بے خوزان یو قوم موئے یو ساری زانت یو مسلمان قوم ہوئی دا هر قوم د جند په اصولې په لاره کې زمونږ په پیغام واشته زمونږه تا اشته زمونږ د جند طریقسته زمونږ تحزیبه او تمدن شته چې کوم قوم د بل په قام پسې پسې کې د خپل شخص ختم شو لې غلام نه ونده غو په مخالکه یو امریکای زحکل او آبادو مبارکی وایي وی زمونږ مستر خان نه وی زمونږ د یورپینز سره وی پروګرام باندې او په بنځسابه اخرو او په بنځسانه پیدا نه کې چې دا پالب کې دونه د مخکې مستېمان شویني اپا بنځسابه اخرو اباده کې پیدا نه کې چې صرف تخپلپلاره ما پېدې ټول تعلیم تل محدود ته خود اوسړي په سکولونو کالجو نو کې چې کومه بالغ جنکه دي دول مستعمل دې ځکه یوځې څه باندې ها یا تاسو دا چانا خلکه و زنانوارو؟ دا زمون لیڈران <میدن> بای دین او بیمون خیر بارو چیو لیڈر کی قومی تشخص نی غیرت نی ها خیص ندره اونو که دو دی وی خویا پا ان روسیانو خرساییام پا ان ریزانو خرساییام پا انبانو خرساییام هلی که کم بختانو تاسو خبر یو جنل آئے تاسوالی دا قومون خلکه نو خدای پخ واي وکړم په دې یوته کوم مارکار نسږي پخ په ګرونو فيه دا خلله په اړه خدای د جند یو طریقا واستره هغه د کور خدمتې د غیټول ضرورت په خاوند شریعت مقرر کړ او ستدخصي سرمون خدای دا څه پیدا کړی چې د صحکار برداشت نشي کولی نمرکار نشي کولی ساوګین نشي کولی دا لري صلاحیت کمزور دی هغه دا په اړه پیدا کړی چه خزده نو کاره ته خپل حالت فل اقتصادي حالت په خراب کو یو جنیم لسم پاسه والا لسم پاسه علاکم اته سوالی جنیم اته سوالی مثلا دا ته سوال باندې ودا چې بار ته جن آورب میک سامان علی د سر فیس او بیا جامع قنامون دی په دفتر کې چې کوم کوره بوندي اوبه چې بستخه پمن نه شي ختيزان لبرك شکي یا برټي کي دا تمخه کي अपورو کولي شي حچلاړ شي د پور غپارو بجدا څوکي دار مقاوله اغي تمخه موږ کوم نه نهول کبال بچي روړي اغي د پاره بدلول غپارو بجدا مقاوله داخلي په دا باده د واخي ترکارې د پخونو په د پاره بجدا مخبل د پور مالک خو فسلوره مو قیمتي گزاره کوي نو کار سکه په د روپي په په پينځو روپي لګي ورلا بوني بال بچل بوني ما ذيبک عرص چې شو زایسم نه شو دا حدا چلا نه په دفتر کې نه او یو افسر سره ناشته او دا دا لړکای هغه ورته سر سنت برابر کړی ودي مرتضا ان جوړ کړی او ورنه باندې هغه په دې حدا سر په که نوکرې پیدا کې اول د سړونو کرې پورکې نو چې سړی ختم شي نو به خوزل کړو دا نه مپایو یم چې نه وي درې کې یو پای روانه بدلاله مونږ د ګاډي لا پای پای چلو چې په سړی وګلو خلک یو پای پورک ما چې پیسې ټوکه راک دې روزګار نه دي انې له روزګار پیدا کې نو به د خوز روزګار هم پر خوزل کړو چې کومه نارینه کار کوي زنه خپل پورګار کوي او کوم ټول نظام برابر دی تاسو لار سره پرمونو د هغه جنسي غني زوی د مور نن خبر او مور د ژوند نه نه پام بیا چې چرته یو دیش د لاسوبې جونني دې بافي جون کیسی سره بلخند سره ملاتړي خدا بل سره نوکری نوکری خو کور نیم بار په سفرونو کې چې نوکری بدل شي دا خزه بچا سره وسې ما تما دوستانو یي په سامان چې کەنډا کې خزه سره موږ Astrology خو خزه به تاسو سره یو ده وسې ما ځو خو دا یا وزه نو سره مې وایي او هر مارګې پدې سوګو نو ټولې خزه سره دې ان شاء الله کنه کار دا دم ته د هيپیا نوی نی دا سره خزه خواندان کوئ دول شاملات نو خدایو ایک دا زمون لیداران دا دا غی قومون یا بی خوان دو یا بی غیرتو تانسو خفل تشخص ختم خفل غیرتو مقتم وقرنا فی بیوتیکن اسے گئے پخپلو کورونو کے ونا تبرجنا تبرجل جاہلیتی لولا مصرگن دے گئے پشان دا پفانو دا جاہلیت دا لمانے واقنن سنا منس وا تین زکا سکات پر کا یک فرض درو باندې وا تین الله او رسوله هم شذ خدې او در رسول تابع اوسيږي پدې خپل احکام باندې تاسو خدای پاک پاکو واری. واری. تاسو پاک ګور وړئ انما يريد الله خدای ګور پدې خپل احکام سره يوسفان کوم رس چې لکتا سره قسم ګندګي عقيدم پاکي عملن پاکي اخلاقم پاکي نسبم پاکي عزتم پاکي اس محمد پاکی شرفم پاکی اهل البیت ی نبی پیغمبر د کور خلکو بیا او تطہرکم تطهیرا تاسو پاکور ور غریب پاکور دا تطهیره تشریری او دا حکم اهل بیت د حضور پاک بیاو او ته واشکره ما یتلا فی بو یتکون امیشا ګولیا حق کلی کتاب جستاسو پاکورو تلستیکی گی د آیات الله دخدای آیتونه دی وای چک ما د حضور پاک سنت سنت او قران له لې موږ شپه کور کې ان الله رکنا لطيفا خبيرا مې شک خپل پاک د برابر دې او بانا ننبه خبره مې خبره وکړه هغه زه زوږته د خځو ته لبندې د کومه موجوده ضرورت په وخت کې مارته وي حجل عمره له دین کار له امور قرار ملاقات لر مړي جمدیلت لشي د ضرورت په وخت کې دا د صرف چې د سوکینی مجبور وي خو په پرتا کې په هغه آ کې پای دین آره او د جاہلیت پتر د دې د ناپاره تور ورو چګرځي د خځینه د وړاندن بسم الله الرحمن <سؤال> الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اله الطيبین وعلى اصحابه اجمعین د دې تیرې روکو کې د یو نصيحت بیان شو او دا نصيحت په اخر کې د ویلی شو چې تاسو هغه کتاب چې تاسو په پور کې نازلېږي ولستې کې دا قطع تاسو له او دا حضور په سنت په پا دین بانے عمل کرے خود سرے یا قسم خطاب دی آیتونو کیم زناناو سرے خطاب دی کستاسو خیالینو قرآن شریف کی اکثر خطاب دا ناریناو سرے ناریناو تو اسی غیم دا مذاکر دی خطاب مذاکر دا ترے یا ایوہ اللذین آمنوا اے مسلمانان ناری نو تخیطا لی موز کا کا وی حج کا وی در طول سی غید مذکر استعمالی وی نیعوذل بازو بی بیانو حضور پاک تووی وی سیب قرآن شریف کی زمونگا ذکر نرازی و دا خوزو ذکر نرازی آسنا چی پا جانت کم یا جوڑ زمون دا عبادتنو عمل خدا پاک تا قبلنو بی قران شریف کې خطاب خو زه ناراضی سړم ته از دا خو نن نظر اغلی بغیر د یویو بینه دا قران شریف او د شریعت مزاج دا چې د خو معاملې په پرده او په حیا بناوي منته را پرده لحه دا خو کړی دي چې خو سره خطاب نه کوي خطاب سره ته کوي او خو په حکم کې راغلي د سره سړ او مې مینه صرف دا یو 비눔 د ماريا مېبي ځکه د عيسو عليه السلام په بیان کې چې زوی د چا د ماريام ايسو عليه السلام نسبته بل چا دکیديني شبيف لارو او د دې د دلا پیدا کې دنا اشنو د ماريا مېبي نوم راغلي کله دا پیرامپارانو د بيګانو مشه ذکر راغله نو پیرامباته منسوبينو مين علي عمره نوح عمره تلو دا نوح علیہ السلام بی بی او دا لوت علیہ السلام بی بی او دا ابراہیم علیہ السلام بی بی ومراتو غو قائمتون خداحکت فبشرناها بی سار نو نرازی لدی وجنہ دا خزنم بی ضرورتا عام جواب گائی چه خطاب خوزا ماسا